talean. Bai, Jesus Arratsaleon. Arratsalean. Beraz, eh bueno, eh zeurabidean sai honetan eh bigarren atalean murgildu gara dagoeneko eta sindikatuekin hasiko gara datozen minutuetan behar bada goiz da balorazio e, bat eskatzeko egunekoa, baina ez beintzat eh guardira bitartekoa. Zer diozu komisione sobrerasetik? Ba, era ez oso txibua eta zabal izan dudela, nioztet, azkenik urtetan izan duduen e, greba horro jorra zabalena izan dudela, bai, lan, e, tokitan eta gizarten parte hartzare baikadean, nioztet, bai horretan, oso da izan dudela, bat ez ere, industria, ere bat, ere bat eko izan dudela, del liurea, eta Baita aministazio publiko gehintzen ere bai, eta eh, osakietza osa, osa eta oh, eh, osasuz zailan, ba eureko iruduro gehi dutxinez. Egun da iruduro gehi, uh -huh. eta eh, komertzioetari ere ikuskoan darizkeien daitan gehintzona gelbik handu da. E, zuke, Jesus, sindikatu bezala, sindikalista bezala gainera, nol hartzen duzu Espainiaren gobernuaren jarrera hori ez? Ez duela milimetro batez ere mugituko bere planteamentua, eta asumitzen duela greba orokor bat? Bueno, hoi, benti gartzen da. Aurreik, eh, kubo bentuan, erdiak eh, treitzen oh, eh, burua makurtutoa notzea, ba, herriak beste erantzun bat emandiola, baina behar behar tuta dago, eh, askin fintian, ba, erantzunan ondorenako naltza. Torni ustez bat dago, epe motzanetan, ba, epe erri mailan inberkodura, bakke beste la, beste erantzun bat zako eh, nago izango dudako, eta nizetzka ondoren, ba, erdugula eh va a ser un dificultad. Gero Jesús hacia los para. Bai, erreforma zarizarela, galdetu nahi nizun, e, eia da, greba hau erreforma laboralan kontrako greba izan dela, baina norren atzetikan, e, ba, sistema oso bat dago, e, murrizketa asko ematen ari dira, esan nahi dut, e, pentsatzen dut, e, zuen ikuspundutik ere bai, e, greba hau e, eta erreforma hori dela izberkaren punta esaten den bezala, ez? Bai, eh, niztet, hor eh, gabi doala, neuroliberalismoak kuston neurreka editu da burtzen zen. Eta niztet, beharrezkoela ja sindikalismoak ba, urrunko bauzuak eh, koordinazio, baina bat ondilo ematea ez. Ba, horrein egun batzuk Portugalen greba horreko eh, hando zen, italian horrelako zerret itzitzen ari bian, eta niztet, ja, lurralde guzit, Europako lurralde bainan, ba, Eta erantzun zabara berdela ekonomiko, politi ekonomikal, libera behar berdela entzuna ez. Beste da, bat Aipatu duzu, Jesus, ungarko eh, erantzun bat dela eta gobernuak eh, ba, bueno, obligazio bat daukala jaramun egiteko, E, itxaropena dago, e, jaramonegin egingo duela, eta hala ez balitz, etorkizun batean ere, epe motzean e, beste deialdi batzuk egongo direla esan zenezake? Bueno, nireztet, gaurko nu, egunak azaltu du lagarri, ba, batera, e, kalean bali marraude, deialdi batekin, Hoi, eh, ba, jendeak eh, prezagula zuzen eh, erantzuteko lez. Ni usteet, eh, hoi, erakutsi dira gorko eta borundati ere hartarako dago orduan. Ni usteet, eh, zalantzak arri dela, alako politika zertariak, eta nahiz derberdiktasunak egon sindikalizmoan artzen, elkar lagana pozible dela eta elkar erantzunarean, baterako iratear dela, eta nistetan bai horretan, izaltza prez dagoa da, elatzutu gota gubentzat, karberdakau gobirroak ez badi bau, bere politzikal da da zen, prez gaudela aurreak jarritzako bestearen zonbatekin. Ados, ba, Jesus, e, mi esker, gurean izateatik, komisionez obreraseko ordezkari bezala, e, eta igartzen dugu, eh, zure hau horretan ez dakit gaixo zauden, edo goizean goizetik e, aldarrikapenetan apenetan zabiltzen nalteskiotek eta ikusten ta belitzuropa. Baia, bueno, por sí. oraindik ere bada bada zer aldarrikatu, eh? Orainbikan deialdiak daude. Bai, bai. El técnico tardía a los abogados y los Ongi ba, mi esker. Sari.